Стракийската мъдрост, поговорки, пословици и изречения. Мъдрият подход е по-важен от лошите времена. Че няма значение какви са времената. Значи мъдрият подход е по-важен от лошите времена. Ако сме господари на себе си и Бог ще е на наша страна, ние имаме към Бога заветни отношения, а Той ще ни даде отглас. Значи, ние имаме към Бога заветни отношения, а Той ще ни даде отглас. Тайната вътре в нас струва повече от злато. Животът е едно дълбоко проучване на себе си на тайната в себе си. Това казах скоро и в София. Много хора дават един погрешен съвет. Вярвай в себе си. Напълно погрешен съвет, но просто земните понеже не знаят какво говорят. Правилното. Вярвай на Бог в себе си, за да може след време да вярваш и в себе си. Но, чрез вече чрез Бога. Значи, Вярвай на Бог в себе си, за да имаш възможност след време да вярваш в себе си по правилния начин, чрез Бог. Само чрез мъдър опит намираме себе си. Този опит създава зрялост. Който истински търси своя път, се отделя от времето на света. Значи се отделя от времето на света. Смъртта е наградата и смисълът на мъдрият път. Смъртта е тази, която ни награждава богато. Тя е това, което животът не може да ни даде. Значи Тя ни награждава богато. Тя е това, което животът не може да ни даде. Смъртта е потокът на безсмъртието и свободата. Ако имаш в себе си дълбочината да приемеш смъртта, тя вече не е смърт, а смисъл. Значи ако имаш в себе си дълбочината да приемеш смъртта, тя вече не е смърт, а смисъл. Смъртта е награда за мъдрият и тъмница за невежият. Когато станем мъдри, ще преодолеем себе си. Ще преодолеем себе си. Че много е важно, казвам същото, което каза Хиософия. Едно от най-опасните неща в човека е висшият аз. Не нишият. Нишият той прави тежка карма. Алхалач казва, произходът на злото е във висшия аз. Запомнете, когато висшия аз се откаже от себе си, както направи Юда, както и Христос, тогава Бог нахлува в човека. Това е вече истинско познаване на тайната на живота. Докато имаш виш аз, Бог ще каже оставете го. Той си има дълбоки разбирания, разумни, но кой може да е по-разумен от Бога? И така нататък. Се дреме, ако трябва повече, обяснявам това. Когато не разбираме смисълът на пътя си, тогава светът става наш дом. Когато не разбираме себе си, Светът ни ограбва. Който не е преодолял себе си, той не е човек. Ако сме мъдри, смъртта става наш древен приятел. Смъртта се скрива от нас и ни показва пътят към Бога. Ти можеш да обичаш само тогава. Една прекрасна мярка, всеки да огледа себе си, защото много хора се въобразяват, че могат да обичат. Ето е мярката. Преди съм я дал от учителя, сега от раките. Ти можеш да обичаш само тогава, когато продължителната самота е за тебе само една усмивка. Пак ще повторя. Ти можеш да обичаш само тогава, когато продължителната самота е за тебе само една усмивка. Ако ти тогава царуваш, ще обясня, и си пълен със себе си, и с Бог в себе си, много ясно, че когато живееш с друг, вече можеш да обичаш истински и да общуваш с Бог в другия и да се получи нещо прекрасно. Любовта не е в това да даваш, а да бъдеш мъдър Значи любовта не е в това да даваш, а да бъдеш мъдър. Мъдростта е неуязвимата светлина. Значи има светлина, която е уязвима и, но мъдростта е неуязвимата светлина. Мъдрият вижда скритото. Животът ни учи, а смъртта ни обогатява. Нашата религия е пламъкът на реалността. Нашата религия е пламъкът на реалността. Между другото, само да ви кажа, че преди 12 века, преди Христос, във Варна са живяли много силни траки, корбизите. Но след време, когато ще говоря по-нашироко за траките и за тяхната мудрощ, ще ви говоря повече и в такъв смисъл. Силният, трябва да изгуби силата си в Бога, за да получи реалност от Него. Значи силният трябва да изгуби силата си в Бога и да получи реалност от Него. Близостта с Бога, с реалността, е близост с древен приятел. Близост с древен приятел.